Oroszország, Moszkva. Két hónappal később, júniusban. Az ajtó, amit Boris Gyumin becsapott maguk mögött, azonnal biztonságba vezette Vladimir Putyint és a négy muskétást. Billenő mechanikus súinga segítette a Wolframból és ólomból öntött sugárzásbiztos zsilipajtó mozgatását a Kreml aláépített atombunkerbe vezető lépcsőházat a sok tonnás szerkezet hermetikusan blokkolta, bármi volt is a szenátus palotába csapódó gépfedélzetén. Gyumén megragadta az orosz elnök karját, és az ajtótól lefelé vezető pár lépcsőfok után egy ott nyíló lakókocsi méretű térbe húzta. Nincs sok pánikra. A tekintete megnyugtató volt, de ahogy az elnökhöz beszélt, az mégis inkább utasításnak hangzott. Nyugodjon meg, Vladimir Vladimirovics! A rohanástól kifulladt Putyin rámerett a testőrparancsnokra. Az arcán egyszerre volt jelen a halálfélelemben töltött iménti perc tétovasága és a megalázott, sarokba szorított kényúr feltámadó dühe. De uralkodott magán. Még mindig nem értette, mi történik körülötte, úgyhogy rá jellemző koncentrálással figyelt. Az azonnali döntésekhez szokott Boris Gyuminnak ez kapura jött, kiútnak érezte. Ő sem tudta még, hogy pontosan mi történt, de mindjárt kiderítik még hozzá közösen. Ez megnyugtatja majd az elnököt, gondolta a deszantos akciók élethalál helyzetein edződött Gyumin. A hatékony, fókuszált, közös megértés mindig eltereli a figyelmet, ezt tapasztalatból tudta. Nem engedi a pánikot felszínre törni. Ezek itt a falon a sugárzás és lökés hulláméről szenzorok műszerei, mutatott az üres fémborítású helyiség roszdabarna falára a testőr parancsnok. A három másik muskétás közben eldobta a golyóálló pajstáskákat. Most már nem volt rájuk szükség. A 12 kilós téglaformájú tárgyak durramba csapódtak a gamma és neutron sugárzást is blokkoló hideg Wolfram padlóra. Az iménti, majdnem egyperces őrült rohanás után, még mindig levegő után kapkodó orosz elnök ilyetten fordította oda a tekintetét, de Gyumin megragadta a vállát. Kontroll alatt tartotta, nem hagyott neki időt az önálló gondolkodásra. Elnök úr, koncentráljon, kérem! Nézze, nincs atomtámadás, nem atomfegyver volt. Egyelőre ő sem tudott többet, de látta, hogy a műszerek nem mozdulnak. A hőenergia mérő alig lengett ki, a lökéshullám kijelzőn a mutató kicsit jobbra billent ugyan, de aztán rögtön vissza is bukott a nulla állásba. Az atomsugárzás potmétere pedig meg sem mozdult. A hőenergia mérő változását Putyin is érzékelte, de nem szólalt meg, csak a műszer felé mutatott. A tekintete a diákot feleltető tanáré volt, aki hibát találta a matematikai képlet levezetésében. Az semmi, nem érdekes, ha a nukleáris támadás lett volna, sokkal nagyobb lenne a felszabaduló energia, vágta rád gyumin, és igaza volt. Az atombombák becsapódásakor a maghasadás következtében felszabaduló energia 35% a hő, sokszorosa annak, amit most a műszer mutatott. Ez csak egy repülőgép volt, valószínűleg robbanóanyagok nélkül. Gondolom, a kreml épületei megsérültek, lángokban állnak, ezt látjuk a műszeren, de többet egyelőre én sem tudok. Csend lett. Egyik férfi sem mozdult, a lendületük megtorpant, a pánikszerű menekülés véget ért. Most fogták csak fel, hogy az első csapást, bármi is volt az, túlélték. Néma csendben próbálták rendezni a gondolataikat. Hogyan tovább? Mit mond erről a protokoll? Az orosz elnök hirtelen azt érezte, rávárnak, hogy ő vegye át az irányítást, de az ilyen esetekre vonatkozó szabályozás mást írt elő. Tovább kell mennünk, le a parancsnoki központba. A kopasz nyúlánk a szabad mozgás érdekében mindig két számmal nagyobb öltönyt viselő Viktor Zolotov kapcsolt először, gyorsabban, mint a főnöke Boris Gyumin. Le kell jutnunk 300 méter mélyre, végig gyalog, le a lépcsőn, ott van az ellenőrző infrastruktúra és a parancsnoki vezérlő. Lent majd elnök úr veszi át az irányítást, addig kövessen minket. Világos beszéd volt, egyértelmű, és tisztázta azt is, hogy itt és most kinek a szava számít. Tíz perc alatt fogunk leérni, tette hozzá Gyumin, hogy jelezze, mégiscsak ő itt a parancsnok. Addigra az ellenkező irányból odaér a Nemzeti Gárda is. Minden rendben lesz, Vladimir Vladimirovics. A hangja ezúttal már nem utasításként csengett, és azt sem tette hozzá, hogy az elnök nyugodjon meg. Aztán felemelte az ujját, mintha épp eszébe jutott volna valami. Az adóvevők. A titkosított geolokátor adóvevők, azokat magunkhoz kell vennünk. Odalépett a bronzból és ólomból öntött fémfal egyik illesztési pontjához, és megtekerte a kívülről fémcsapolásnak tűnő, teniszlabdára emlékeztető félgömbformájú csavart. Mintha belül az egy méterszer egy méteres négyzet alakú felület mögött nyomáskülönbség lett volna, a levegő a pesgős üvegek sziszegő pukkanásával szökött ki. Aztán a forgó forgócsapokkal felfüggesztett fémborítás, mint egy páncélszekrény ajtaja nyikorogva feltárult előttük. Boris Gyumin azonnal benyúlt a mélyedésbe, és a falba sülyeztett, Wolframmal borított szekrényből kivette az orosz hadsereg tábornoki karában rendszeresített azárt adóvevőket. Kihúzta őket az áramcsatlakozásból, és az elsőt Putyin felé nyújtotta, aztán mindenkinek adott egyet. A fémborítású helyiségben csak halványan derengett fény. Jól láttak mindent, de a plafonba sűlyeztett sárga égők inkább csak a tájékozódást segítették. Olvasni biztos nem lehetett volna itt, ahhoz nem volt elég világos. A hátsó sarkokban a fal és a plafon találkozásánál 20 centiméter szélességű, lyukacsos lemezen fújt be a tisztított levegő. Szinte érezni lehetett a légmozgást, ahogy feléjük hullámzott a friss, szűrt oxigén. Az ország vezetői számára kizárólagosan fenntartott Kreml alatti bunker valójában egy apró minivároska volt, szövevényes alagút hálózattal. A mélyén áramellátó generátorközpont, légtisztító, vízszivattyú és csatorna rendszer üzemelt. Ezek titkosítással működő adóvevők, tartotta a testőrparancsnok Putyin felé a saját világos zöldeszközét. R-187P1 a típus jelük, az azart mérnökei külön ehhez az alagútrendszerhez fejlesztették ki őket. A sugárzás biztos ólommal borított falak ugyanis 8 méter vastagok körülöttünk, Vladimir Vladimirovics, gránitból építették őket. Semmi sem hatol át rajtuk, csak ennek az adóvevőnek a rádió jelei. Úgyhogy tökéletes biztonságban vagyunk. Ahogy Putyin arcát nézte, Valahogy az az érzése támadt, hogy ezt az utolsó mondatot hozzá kellett tennie. Az elnök tekintetében ugyanis most, mintha elbizonytalanodást érzékelne. Nem félelmet, hanem csak valami furcsa zavart, akár még azt is mondaná, hogy gyengeséget. De most nem akart ezen gondolkodni, inkább tartotta magát ahhoz az elfhez, hogy ilyenkor a sok és részletes információ megnyugtató hatású. A vastag falak között csak a nagyon alacsony frekvenciájú adóvevők működnek. Ezek 20 kHz-esek, és amint bekapcsoljuk őket, a Putyin kezében lévő azárt után nyúlt és megtekerte a kapcsolót a régi nyomógombos mobiltelefonokra emlékeztető tárgy tetején, rögtön érzékelnek minket az egész rendszeren belül, 10 kilométeres távolságból is. Ez pedig itt, ha megnyomom... Csúszott az ujja a gombokon lefelé az egyes számhoz, az öné Vladimir Vladimirovics, az egyes, ez ön. Most már a Nemzeti Gárda látja elnök urat, tudják, hogy hol van, és hogy mi is itt vagyunk. Ránézett a többi muskétásra, akik közben szintén bekapcsolták az adóvevőiket, és egymás után megnyomták a saját gombjukat, a hármost, a négyest és az ötöst. A kettes Boris Gyuminé volt. Most ő is bekapcsolta az adóvevőjét, megnyomta rajta a kettes számot, és a falba fémszekrény ajtaját nyitva-hagyva elindult a lépcsőn lefelé. Induljunk, adta ki az utasítást, kövessen elnök úr, ön jön utánam. A meredek három méter széles lejárat húsz lépcsőfokonként fordult egyet félkörívben. Úgy építették meg lassító, derékszögű kanyarok nélkül, hogy ne kelljen megtorpanni rajta, és sebességvesztés nélkül ívben lehessen lefelé szaladni az atombunker lépcsőházában. Az, hogy mikor érnek az aljára, attól függött, hogy ki mekkora tempót tud tartani. Valójában tehát attól, hogy Putin milyen gyorsan szedi a lépcsőfokokat.